יבש גלעד ארבע מאות נערה ותולה, אשר לא ידעה איש למשכב זכר, ויביאו אותם אל המחנה שילה, אשר בארץ כנען. וישלחו כל העדה, וידברו אל בני בנימין, אשר בסלע רימון, ויקראו להם שלום. וישוב בנימין בעת ההיא, ויתנו להם הנשים, אשר חיו מנשי יבש גלעד.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 כעת תשמו. ויעשו כן בני בנימין, ויישאו נשים למספרם מן המחוללות אשר גזלו, וילכו וישובו אל נחלתם, ויבנו את הערים וישבו בהם, ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו, ויצאו משם איש לנחלתו.